Capitolul 15. Descoperirea puterii lui Dumnezeu Copiii lui Israel au stat mulți ani în robia egiptenilor. Când au venit în Egipt, fuseseră doar câteva familii, dar au ajuns să fie o mare mulțime. Pentru că erau înconjurați de idolatrie, mulți dintre ei pierduseră cunoașterea Dumnezeului adevărat și uitaseră legea sa. Aceștia s-au alăturat egiptenilor în închinarea la soare, lună și stele, precum și la animale și chipuri făcute de mâini omenești. Tot ce se afla în jurul copiilor lui Israel era menit să-i facă să-l uite pe Dumnezeul cel viu. Totuși, printre ei erau și evrei care păstraseră cunoașterea Dumnezeului adevărat, creatorul cerului și al pământului. Ei erau întristați când își vedeau copiii că sunt martori zi de zi la urăciunile oamenilor idolatri din jurul lor și chiar că iau parte cu ei la aceste fapte, închinându-se zeităților egiptene făcute din lemn și piatră și aducând jertfe acestor obiecte lipsite de viață. Cei credincioși au fost întristați și, în necazul lor, au strigat către Domnul cerându-i să-i elibereze din jugul egiptean să-i scoată din Egipt și să-i ducă într-un loc unde să scape de idolatrie și de influențele degradatoare din jurul lor. Totuși, mulți evrei erau mulțumiți mai degrabă să rămână în sclavie decât să meargă într-o țară nouă și să întâmpine dificultățile care însoțeau o astfel de călătorie. Ca urmare, domnul nu i-a eliberat prin primele semne și minuni făcute în fața faraonului, el a condus evenimentele spre o manifestare de plină a spiritului tiranic al faraonului ca să-și poată arăta marea sa putere atât față de egipteni cât și față de poporul său și să-i facă nerăbdători să părăsească Egiptul și să aleagă să-i slujească lui Dumnezeu. Deși mulți israeliți ajunseseră să fie corupți de idolatrie, totuși cei credincioși au rămas neclintiți. Ei nu și-au ascuns credința, ci au recunoscut în mod deschis în fața egiptenilor faptul că îi slujeau singurului Dumnezeu adevărat și viu. Ei au repetat dovezile existenței și ale puterii lui Dumnezeu de la creație până în timpul lor. Egiptenii avuseseră ocazia de a se familiariza cu credința evreilor și cu Dumnezeul lor. Ei încercaseră să indepărteze îndepărteze pe închinătorii credincioși de Dumnezeul cel adevărat, și fuseseră deranjați de faptul că nu reușiseră să facă lucrul acesta nici prin amenințări, nici prin făgăduirea unor răsplătiri, nici prin felul nemilos în care îi trataseră. Ultimii doi faraoni care ocupaseră tronul Egiptului fuseseră tirani și îi amenințaseră fără milă pe evrei. Bătrânii lui Israel se străduiseră să încurajeze credința tot mai slabă a israeliților, amintindu-le de făgăduința făcută lui Avram și de cuvintele profetice pe care le spusese Iosif înainte de a muri, prevestind eliberarea lor din Egipt. Unii au vrut să asculte și să creadă, alții au privit la propria situație nefericită și și-au pierdut speranța. Poporul Israel influențat de mediul în care trăia Egiptenii aflaseră despre așteptării copiilor lui Israel și luau un râs speranțele lor de eliberare, vorbind jocoritor despre puterea Dumnezeului lor. Ei le atrăgeau atenția asupra situației lor ca popor, o simplă națiune de sclavi, și le spuneau cu dispreț. Dacă Dumnezeul vostru este atât de drept și de milos și are o putere mai mare ca zei Egiptului, de ce nu vă eliberează? De ce nu-și manifestă măreția și puterea înălțându-vă? Apoi egiptenii le atrăgeau atenția izraeliților asupra oamenilor din propriul popor, care se închinau chiar la idolii lor, pe care îi numeau Dumnezei falși. Ei spuneau triumfători că zeii lor îi făcuseră să prospere, le dăduseră hrană, ploaie și bogății mari, că tot zeii lor îi dăduseră pe Israeliți în mâinile lor pentru a le sluji, și că ei aveau puterea de a-i asupri și de a-i ucide, așa încât să nu mai existe ca popor. Ei râdeau de ideea că evreii urma să fie eliberați vreodată din sclavie. Faraonul a declarat cu îngânfare că ar dori să-l vadă pe Dumnezeul lor, eliberându-i din mâinile lor. Cuvintele acestea au nimicit speranțele multora dintre copiii lui Israel. Li se părea că declarațiile împăratului și ale sfătuitorilor lui erau prea greu de suportat. Ei știau că erau tratați ca niște sclavi și că trebuie să suporte toată asuprirea pe care conducătorii și supraveghetorii lor voiau să o aducă asupra lor. Copiii lor de parte bărbătească erau căutați și uciși, Însă și viața li se părea o povară, dar credeau în Dumnezeul cerurilor și îi se închinau. Apoi au comparat situația lor cu aceea a egiptenilor. Ei nu credeau deloc în Dumnezeul cel viu, care avea puterea de a salva sau de a nimici. Unii dintre ei se închinau la idoli, chipuri de lemn și de piatră, în timp ce alții aleseseră să se închine la soare, lună și stele, și totuși prosperau și erau bogați. Unii dintre evrei credeau că, dacă Dumnezeu era mai presus de toți zeii, nu îi va lăsa să fie niște sclavi ai unui popor idolatru. Slujitorii credincioși ai lui Dumnezeu au înțeles că el îngăduise ca ei să ajungă în Egipt din cauza necredincioșiei lor față de Dumnezeu ca popor și din cauza înclinației lor de a întemeia căsătorii cu persoane din alte națiuni, fiind duși în felul acesta la idolatrie. Ei le-au spus cu hotărâre fraților lor că Dumnezeu îi va scoate curând din Egipt și va sfărâma jugul asupririlor. Sosise timpul când Dumnezeu avea să răspundă la rugăciunile poporului său asuprit și să-l scoată din Egipt prin manifestări atât de mărețe ale puterii sale, încât egiptenii să fie constrânși să recunoască faptul că Dumnezeul evreilor, pe care îl disprețuiseră, era mai presus de toți zeii. El urma să-i pedepsească pentru idolatria lor, și pentru că le atribuiau cu îngânfare zeilor lor fără viață toate binecuvântările pe care le primiseră. Dumnezeu avea să slăvească propriul nume pentru ca popoarele celelalte să audă despre puterea lui și să tremure în fața faptelor sale mărețe și pentru ca poporul său, asistând la lucrările sale minunate, să se întoarcă întru totul de la idolatrie pentru a-i aduce o închinare autentică. Prin eliberarea lui Israel din Egipt, Dumnezeu și-a arătat într-un mod vizibil înaintea tuturor egiptenilor mila sa față de poporul său. Dumnezeu a considerat că este potrivit să aducă la îndeplinire judecățile sale asupra faraonului, așa încât, dacă nu va putea fi convins pe altă cale, să afle din propria experiență nefericită că puterea sa era mai presus de puterea tuturor celorlalți zei. Pentru ca numele său să fie recunoscut pe întregul pământ, el urma să prezinte înaintea tuturor popoarelor o dovadă exemplară și convingătoare cu privire la puterea și dreptatea sa divină. Planul lui Dumnezeu a fost ca manifestările acestea ale puterii să întărească credința celor ce alcătuiau poporul său, iar urmașilor lor să îi se închine cu statornicie doar lui. Dumnezeul care făcuse minuni atât de pline de milă pentru ei. După ce faraonului ceruse poporului să confecționeze cărămizi fără să le dea paie, i a declarat că Dumnezeul pe care el pretindea că nu-l cunoaște, avea să îl oblige să se supună cerințelor sale și să recunoască autoritatea sa în calitate de conducător suprem. PLĂGILE Minunile în care Toiagul a fost prefăcut într-un șarpe și apa râului în sânge nu au mișcat inima împietrită a faraonului, ci doar au sporit ura lui față de israeliți. Lucrarea vrăjitorilor l-a determinat să creadă că minunile acestea fuseseră făcute prin magie, dar a avut din plin dovada că lucrurile nu erau așa când plaga broaștelor a fost înlăturată. Dumnezeu ar fi putut să le facă să dispară și să se întoarcă în țărână într-o clipă, dar nu a făcut așa, ca nu cumva, după ce aveau să fie îndepărtate, împăratul și egiptenii să spună că acestea fuseseră rezultatul magiei, asemenea lucrării făcute de magicieni. Broaștele au murit și egiptenii le-au strâns grămezi care au putut fi văzute de toți și care au poluat aerul. În minunea aceasta, Împăratul și toți cei din Egipt au primit dovezi pe care logica și filozofia lor de șartă nu le-au putut înlătura și care arătau că lucrarea aceasta nu era rezultatul magiei, ci o judecată venită de la Dumnezeul cerurilor. Vrăjitorii nu au fost în stare să producă păduchi. Domnul nu le-a îngăduit nici măcar să li separă nici lor, nici egiptenilor, că ei puteau să aducă plaga păduchilor. El voia să înlăture orice scuză pentru necredința faraonului. El i-a constrâns chiar și pe vrăjitor să spună, aici este degetul lui Dumnezeu. Apoi a urmat plaga muștelor câinești. Muștele aduse peste Egipt nu erau asemenea muștelor inofensive care ne supără în unele anotimpuri ale anului, ci erau mari și veninoase. Mușcătura lor era foarte dureroasă, atât pentru oameni cât și pentru animale. Dumnezeu a făcut deosebire între cei din poporul său și egipteni și nu a îngăduit ca muștele să apară pe teritoriile locuite de evrei. Domnul a trimis apoi plaga ciumei animalelor, dar în același timp a ocrotit turmele și cirezile evreilor, așa încât nu a murit niciun animal. Apoi a venit plaga bubelor, atât peste oameni cât și peste animale și nici vrăjitorii nu au putut să se ferească de ea. După aceea... Domnul a trimis asupra Egiptului plaga ploii cu piatra amestecată cu foc, cu tunete și fulgere. Fiecare plagă a fost anunțată înainte de a veni ca să nu se spună că a avut loc din întâmplare. Domnul le-a demonstrat egiptenilor că întregul pământ se afla sub conducerea Dumnezeului evreilor, că tunetele, piatra și furtuna se supuneau vocii sale. Faraon cel mândru, care întrebase la început, cine este domnul ca să asculte glasul lui, s-a umilit și a zis, am păcătuit, domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. El l-a rugat pe Moise să mijlocească înaintea lui Dumnezeu, pentru ca tunetele și fulgelele îngrozitoare să înceteze. Apoi, domnul a trimis plaga îngrozitoare lăcustelor, Împăratul a ales mai degrabă să vină plăgile decât să se supună lui Dumnezeu. El și-a văzut întreaga împărăție suportând minunile acestor judecăți îngrozitoare, fără să simtă vreo remușcare. Atunci, Domnul a trimis întunericul asupra Egiptului. Oamenii nu numai că au fost lipsiți de lumină, dar atmosfera era foarte apăsătoare, așa încât respirația era grea. Totuși, evreii au avut parte de aer curat și de lumină în locuințele lor. Dumnezeu a mai adus încă o plagă înspăimântătoare asupra Egiptului, mai aspră decât oricare plagă precedentă. Doar împăratul și preoții idolatrii se mai împotriveau ultimei cereri adresate de Moise. Poporul dorea ca evreilor să li se îngăduie să părăsească Egiptul. Moise i-a vorbit faraonului și poporului egiptean, precum și izraeliților, despre natura și rezultatul ultimei plăgi. În noaptea aceea, atât de îngrozitoare pentru egipteni și atât de plină de slavă pentru poporul lui Dumnezeu, a fost instituit ceremonialul solemn al sărbătorii Paștelui. Împăratului egiptean și poporului mândru și idolatru le-a fost foarte dificil să se supună cerințelor Dumnezeului cerului. Împăratul Egiptului a cedat foarte greu. Când se afla sub loviturile cele mai dureroase, el era dispus să cedeze puțin. Dar când loviturile erau înlăturate, el își retrăgea aprobările făcute. Ca urmare, asupra Egiptului a fost adusă plagă după plagă, dar el nu a cedat mai mult decât fusese obligat să cedeze prin pedepsele îngrozitoare ale mâniei lui Dumnezeu. Faraonul a continuat în răzvrătirea lui chiar și după ce Egiptul fusese ruinat. Moise și Aron i-au spus faraonului care avea să fie natura și rezultatul fiecărei plăgi ce avea să urmeze, din cauza refuzului său de a lăsa pe Israel să plece. De fiecare dată, el a văzut plăgile acestea venind exact așa cum i se spusese că vor veni și, totuși, nu a vrut să se supună. Mai întâi, el a vrut să le dea doar permisiunea de a-i aduce jertfelui lui Dumnezeu în țara Egiptului. Apoi... După ce Egiptul suferise din cauza mâniei lui Dumnezeu, el a fost de acord să plece numai bărbații. După ce Egiptul fusese nimicit aproape în întregime de plaga lăcustelor, el a fost de acord să plece și femeile și copiii, dar nu a vrut să-i lase să plece împreună cu turmele lor. Atunci Moise i-a spus faraonului că îngerul lui Dumnezeu va ucide fiecare întâi născut din familiile lor. Fiecare plagă fusese din ce în ce mai aspră decât precedenta, iar aceasta urma să fie mai îngrozitoare decât toate celelalte. Totuși, împăratul cel mândru a fost nespus de furios și nu s-a umilit. Când au văzut pregătirile mari care aveau loc în mijlocul israeliților, în vederea acelei nopți înspăimântătoare, egiptenii au ridiculizat acel semn al sângelui de pe pragul ușii caselor lor.